Luka, 23-cü fəsil Ali Şura üzvlərinin hamısı ayağa durub, İsanı Pilatın yanına apardı. Onu iddiam etməyə başlayaraq dedilər, Biz gördük ki, bu adam millətimizi yoldan çıxarır, Qaysərə vergi verməyə mani olur və özünü məhsih, patişah adlandırır. Pilat ondan, Yahudilərin patişahı sənsən, deyə soruşdu. İsa cavabında ona dedi, sənin dediyin kimidir. Pilat bahçı kahinlərə və xalqa dedi, mən bu adamda heç bir, bir təksir, təksir görmürəm. Amma onlar təkidlə deyirdilər, bu adam Qalileiyadan tutmuş bu yerə qədər, bütün Yahudiiyada təlim öyrədərək, xalqı təşvişə salır. Pilat Qalileiyə barədə eşidib soruşdu, Məyər bu adam Qaliləyalıdır. İsanın Herodun idarə etdiyi vilayətdən olduğunu bildikdə, onu Herodun yanına göndərdi. Çünki o günlər Herodda Yerusəlimdə idi. Herod İsanı gördükdə çox sevindi. Onun haqqında eşitdiyi şeylərə görə onu çoxdan görmək istəyirdi. Ondan bir əlamət görməyi umurdu. Herod ona çox suallar verdi, amma İsa... Ona heç bir cavab vermədi. Başçı kahinlər və ilahiyatçılar durub onu şiddətlə itham edirdilər. Herod öz əskərləri ilə onu təhqir edib ələ saldı. Onun əyinlə bir gözəl paltar geyindirib, Pilatın yanına qayıtardı. Əvvəllər düşmən olan Pilatla Herod o gün bir-biri dostlaşdı. O zaman Pilat başçı kahinləri, rəhbərləri və xalqı toplayıb, Onlara dedi. Siz bu adamı benim yanıma buna göre getirdiniz ki, o halgı yoldan çıkarır. Budur. Ben sizin karşınızda meseleni araştırıp, bu adamı sizin irali sürdüğünüz ittihamların hiçbirinde teksirkar görmedim. Hirot da bir şey tapmadı. Çünkü bu adamı bize geri gönderdi. O, ölüm cəzasına layiq heç bir şey eləməyir. Buna görə də mən onu cəzalandırıb azad edəcəyəm. Amma bütün xalq birlikdə çığırırdı. Bu adam öldürülsün! Bizə Barabba nə azad elə! Barabba nə azad elə! Barabba şəhərdə üsyən qaldırmaq adam öldürmək üstündə zindan atılmışdı. Pilat İsanı azad etmək istəyərək, Yenə də səsini Amma onlar Onu çağırmıqa çək! Çağırmıqa çək! deyə bağırırdı. Pilat üçüncü dəfə onlara dedi. Baxı o, nə tisliyəliyim. Mən onda ölüm cəzasına layiq heç bir təksir görmədim. Buna görə də onu cəzalandırıq, aza deləyəcəyəm. Amma onlar təkid edərək uca səslə tələb edirlər ki, o, çarmıxa çəkilsin. Onların səsi hamıdan bəlk gəlirdi. Pilat onların tələbini yerinə yetirmək qərarına gəldi. Üsyən qaldırıb adam öldürdüyünə görə zindana atılmış adamı onların tələbinə görə azad etdi. İhsanı isə onların ixtiyarına təslim etdi. Əskərlər İhsanı apararkən, Kənd yerindən gələn Şimon adlı kirenalı bir nəfəri yaxaladılar. Çarmıxı onun boynuna yüklüyüb, İsa'nın ardınca daşımağa məcbur etdilər. İsa'nın ardınca böyük bir izdiham və onun üçün ağlayıb nalə çəkən qadınlar yedirdi. İsa onlara tərəf dönüb, dedi. Ey Yerusəlim qızları, mənim üçün ağlamayın, özünüz və evladlarınız üçün ağlayın. Çünki elə günlər gəlir ki, nə bəxtiyardır sonsuz, doğmamış bətinlər və əmizdirməmiş döşkləri olan qadınlar deyəcəklər. O zaman dağlara, üstümüzə yıxılın, təpələrə bizi örtün deməyə başlayacaqlar. Çünki yaşıl ağacın başına bunları gətirirlərsə, bəs qurumuş ağaca nə olacaq? İsa ilə birlikdə, İki cinayətkar da heydəmə aparıldı Kəllə adlanan yerə gələndə orada onu və cinayətkarları birini sağında, birini də solunda çarmıxa çəkdilər Amma İsa deyirdi Ata, onları bağışla, çünki nə etdiklərini bilmirlər Püş kətaraq paltarlarını aralarında bölüşdürdülər Cəmaat durub tamaşı edirdi Onlarla birlikdə rəhbərlər də İsaya ya istihsə edib deyirdilər. Başqalarını xilas edirdi. Əgər o Allahın seçdiyi məsihdisə, qoy özünü də xilas etsin. Əskərlər də yaxınlaşıb onu ələ saldılar. Ona şərab sirkəsi təqdim edib, belə dedilər. Əgər sən yəhudilərin patişahı sansa, özünü xilas elək. Onun üzərində ''Yəhudilərin patişahı budur'' yazısı yazılmışdı. Çarmıxa çəkilmiş cinayətkərlərdən biri ona böhtən ataraq deyirdi, ''Məyər sən məsih deyilsən, özünü də, bizi də xilas et.'' O biri cinayətkəri isə ona qadağan edərək deyirdi, ''Sən heç Allahdan qorxmursan, sən özün də eyni cəzaya ləhkum olmuşsan.'' Biz ədalətlə məhkum olunmuşuq. Çünki əmənlərimizə layiq olan əvəzi alırıq. Bu adam isə heç bir haqsızlıq etməmişdi. Sonra İsa'ya dedi. İsa, öz patşahlığına gələndə məni xatırla. İsa ona dedi. Sənə doğrusunu deyirəm. Bugün sən... Mənimlə birlikdə cənnətdə olacaqsan. Gündüz 6-cı saat idi. 9-cu saatə qədər bütün yer üzünə qaraldaq çökdü. Günəş işığını saçmırdı. Məbədin pərdəsi ortadan parçalandı. İsa uca səslə nida edərək dedi: "Ey Ata! Ruhumu sənin əlinə verirəm." İsa bunu deyib axır nəfəsini verdi. Bunları görən güzbaşı Doğrudan da bu adam salihdi diyerek Allahı izzətləndirdi. Bunlara tamaşa etmək üçün yığılan bütün cemaat baş verən hadisəni gördükdə sinəsinə döyə-döyə geri döndü. İsanı tanıyan adamların hamısı və onun ardınca Qalileiyadan gəlmiş qadınlar uzaqda durub, olub keçənlərə baxırdı. Ali Şuranın üzvü olan Yusif adlı xeyrxah və salih bir kişi var idi. O, Ali Şuranın qərarı və əməli ilə razı olmamışdı. Bu adam, Yahudiyyanın Arimateya şəhərindən idi və o da Allahın patişahlığını gözləyirdi. O, Pilatın yanına gedib, İsanın cəsədini istədi. Cəsədi çarmıxdan indirib kəfənə büxtü və qayada qazılmış Hələ indiyədək heç kimin dəfn edilmədiyi bir qəbrə qoydu. O gün hazırlıq günü idi və Şəmbə günü yaxınlaşırdı. İsa ilə Qaliliyyadan gəlmiş qadınlar da Yusifin ardınca gedib qəbiri və onun cəsədinin necə qoyulduğunu gördülər. Onlar evlərinə qayıdıb, ətirli maddələr və qiymətli yağlar hazırladılar. Şəmbə günü Allahın əmri ilə istirahət etdilər.